Ракету, яка долетить не тільки до Лондона, чи там ще кудись, а навіть до зірок і до сонця. У вас теж, можливо, справжня наука, бо ваш Сталін теж тиран і може створити для неї всі потрібні умови. Тут нарешті схаменувся я. Що ж це робиться? До чого вони добалакалися ці нікчемні мудрослови? Ганьба? Протестую. Негайно втрутився я. Сталін не тиран. Товариш Сталін вожді і геній. Слова без заперечень, бо і хто б міг заперечувати у поверженій Європі, до того ж в кімнаті з'явився волохати, мов Бог, у хмарі, попов з шедрими дарами американської демократії, гарно розкладеними на білосиніх німецьких тарілочках, блюдцях, розеточках, черепочках. І ще чорт зна на чому. Він ніс в обох руках і мало не в зубах, Несли за ним обидві жінки. Засипаний сигаретним попелом стіл стрепенувся, ожив, засяяв. Жінки і далі носили щось з кухні. Тоді для годиці присіли на краєчку стільців, але не сміли заважати суворій чоловічій бесіді і, прихопивши філіжаночки з духмяною кавою, попрямували в своє кухонне царство. Ми взялися до діла без поквапу, пам'ятаючи, що найперше слід хоч трохи відгодувати господаря голодною, як усі теперішні німці, але добра чарка і ще краща закуска доволі швидко зрівняли нас усіх, і розкочагарившись, ми стьобили коньяк вже без врахування своєї класової належності і класових інтересів. Однак Шмідт з його точним розумом не забув останньої моєї репліки. «Вождь і геній?» – звернувся він до мене. «Не заперечую». Але майте на увазі, що всі вожді тирани, а тиран, в свою чергу, це один з різновидів генія, починаючи з біблейських царів Давида і Соломона. Тому я надаю перевагу деспотизму перед демократією. Коли тиран залізною рукою зосереджує в однім пункті всі державні ресурси для вирішення якоїсь проблеми, то хіба це не геніально? Скажімо, треба блискавично озброїти народ. Демократія розведе безкінечні балачки про неморальність озброєння і вбивства, а тиран, виходячи з потреб моральності вищого порядку, зробить усе, щоб його народ володів зброєю, кращою, ніж вороги. Він купить найталановитіших учених, мобілізує найдосконалішу техніку, забезпечить усім необхідним виробництво. Я сформувався як учений в спресованій атмосфері тоталітарної системи, і в розрідженому повітрі демократії задихнуся. Тому коли мене запрошує Рузвельт, пробачте Трумен або Черчилль, я відмовляюся. Я надав би перевагу навіть Франко або Салазару, коли б знав, що на Пиренеївському півострові знайдеться, бодай, одна потяща лабораторія. А коли б Сталін, бувкнув я, у нас не те, що лабораторії, цілі інститути до ваших послуг. Радянська наука – найпередовіша в світі. Під сонцем Сталінської Конституції все досягло небувалого розквіту. Васильєв ретельно переклав про сонце розквіт, і поки німець між двома черговими сигаретами і кількома, сказати б, позачерговими чарками, коньякуб перемелював у своєму арійському мозку цю мою не зовсім звичайну пропозицію – Тихо спитав мене. «У вас є відповідні повноваження?» «Які в чорта повноваження?» – пирхнув я. «Куй залізо, поки гаряче». Але німець не дуже кувався. Він сидів ні тпру, ні ну. Кон'як на нього, виходить, зовсім надія. Гершміт тільки брався червоними плямами, пітнів і соловів, а своєю тевтонської впертості не втрачав ані скілечки. Єдина згода, якою я заручився від нього, точніше і не я, а Попов, це те, що Гершміт не заперечує, щоб ми по змозі помагали йому продуктами, з якими в Німеччині, панове офіцери це прекрасно бачать, вельми сутужне. Ну а коли ще й буде бонне кофе для фрау Шмідт, то це вже щось надзвичайне. А бачили типа «Ти вози йому харчі», а для його маслякуватої фрау дорогоцінні кавові буби, а він тут сидітиме, слухатиме древню грецьку музику своєї фрау і вус не дутиме.